Hristos Vaskrsa Prije nego što će Vaskrsnuti braći i sestre I prije nego što ćemo se mi Pozdravljati ovim čudesnim Pozdravom On je Tamo u vječnosti Od Oca Nebeskog Bezpočetnog rođena. Pri tome kad govorimo rođen i od oca, to je potrebno da imamo da bi um imao naslonjač. Ali to rođenje sina od oca u vječnosti, to je tajna, braćo i sestre, našem umu nedostupna. I tu treba odmah da se razumijemo i to odmah da prihvatimo. Dalje nikako ne ići, jer sve što je dalje od toga, sve je bliže adu prokletome. Zato naša sveta majka crkva uči nas da vjerujemo Bogu, a ne da ga provjeravamo i da ga ispitujemo. I ne samo Bogu, nego i svetim apostolima. Naši sveti oci nikad nisu ispitivali riječi apostolske. Nikad. To se tek u zadnje vrijeme, u naše vrijeme pojavilo, da ispitujemo predanje crkve. Toga ranije nikad nije bilo ni u pomislima. Jer su znali sveti oci koji ispituje Boga Koji ispituje duha svetoga, koji ispituje crkvu Božju, da je skrenuo sa puta istine i da neće dobro biti ni njemu, ni onima koji ga budu pratili i na tom prokletom putu slijedili. Zato nas uči da vjerujemo Bogu. A kako, braćo i sestre, mi da vjerujemo Bogu? Pa evo, vrlo prosto. Čitajući sveto evanđelje i slušajući njega samoga. A poslije njega, obratite pažnju, one koje je on poslao. I od tog trenutka oni ništa više neće govoriti protivno njegovoj volji. Sveti apostoli, braće i sestre, su u potpunoj saglasnosti sa samim Bogom, sa Svetom Trojicom. A otkud to da jedan čovjek, a pogotovo ako je prost, nepismen, kao što je sveti apostol Jovan, bogoslov i otkud to da je jedan prosti ribar, neškolovan, neobrazovan, nepoznat, siromašan, otkud to da on, Bude u potpunoj saglasnosti sa Bogom. I to u, u takvoj mjeri, braćo i sestre, da mi njegove riječi primamo kao projavu samoga Boga. Do toga dolazi, zahvaljujući djelovanju, duha svetoga, gospoda životvornog. A duh sveti, braćo i sestre govori ono što je Božije. Duh Sveti ne može ništa da kaže, a da prethodno to od Otca ne krene. Sve što Duh Sveti govori, od oca ishodi. I onda imamo sledeću situaciju, iako to nama još uvijek nije interesantno, mi se tome još ne divimo, nama to još nije velika radost I veliko očuđenje u nama ne izaziva. Pazite samo kako počinje Jovanovo evanđelje. Ovo, braće i sese, što smo sad čuli, to nas direktno povezuje sa samim Otcem Nebeskim. Jer ovo što će Jovan reći, što nam je rekao jutros, prije nego što će reći, to je iz vječnosti krenugo ka njemu. A koja je to vječnost? Neka tamo srakna vječnost. Ne, od Otca, braćo i sestre, jer nema vječnosti izvan oca našega. Nema postojanja izvan Svete Trojice, nikakvog postojanja. Od oca krenulo preko Sina, Duhom Sveti na Jovana Bogoslova, prostoga ribara. I pogledajte šta jedan ribar počinje da govori. Pazite, braći i seste, na ovo Sveti Jovan Zvatusti obraća posebnu pažnju. I sam diveći se bogoslovlju jednog ribara, taj novica Jovana, kaže Boga niko nije vidio nikad. Pazite smjelost jednog ribara. Boga niko nije vidio nikad. pa onda dodaje jedinorodni sin koji je u naručju oca on ga objavio Ribar govori o viđenju boga i govori o onome koji ga je objavio, nazivajući ga jedinorodnim sinom. Očekali se te. Pođi i kaže Dimitriju, da sve ovo što sad govori on i onaj sa kojima priča, da će biti uzeto kao raznoslovlje i da će za svaku ovu riječ morati da daju odgovor na sudu, pa da taj dug ne bi bio prevelik, kaže neka učutek. Sin braće i sestre otkriva Duhom Svetim Jovanu Bogoslovu ko to objavljuje Otce. Ali vidite, to je mnogo važno da primijetimo, nije to ostalo samo u Jovanovom umu. Kao u umu nekih fakira, gurua i ezoteriji, elitnoj nekoj religioznosti svojstvenim umovima. Nego to je, braćo i sestre, krenulo s da se propovijeda. Ono što je otac kroz sina, a duhom svetim otkrio Jovanu bogoslovu, ono što je otkrio apostolu Petru, prostom ribaru, apostolu Pavu i svim svetim apostolima, To je, braći i sestre, na nasleđe crkve. I to je naša imovina. To pripada svima nama. Znate li, braći i sestre, da je, recimo, ovo neka svjetska obaveštajna služba? Znate li koliko bi ova informacija koštala? Samo ova riječ, ova rečenica, to ne bi moglo da se plati, braći i sestre. Mi dok dođemo do nekog nosača, kompakt diska ili tih flash kartica sa vrlo važnim informacijama na globalnom nivou, pa zbog toga glave lete, braće i sestre, zbog toga mogu i čitave oblasti da budu podignute u vazduh i hiljade i hiljade ljudi da bude lišeno život. Zbog tih informacija se ratovi vode. A ova informacija koja nadilazi po kvalitetu i po mjestu ishođenja sve druge informacije, vidite kako dolaze do nas i to nam se daje besplatno. Ali znate što je najveća muka i velika bijeda? Velika bijeda i velika muka, što mi to uopšte ne cijenimo iskreno da budemo ni mi nismo cijenili dok nismo čuli kako sveti oci, posebno sveti Jovan Zlatousti, a i naš sveti vladika Nikolaj, cjeliva svaku riječ koja izvozi iz usta Božjih i iz usta svetih apostola. Sveti Jovan Zlatousti bukvalno trpškara oko svake riječi Svetog Jovana Bogoslova ne zna kako da S koje strane da prijeđe, šta prije da zagrli? Kao neka promteća svjetlost, neka buktinja nebeska, pa mu oči svijetle, ne zna na čemu prvo da se zaustavi, ušta prvo da uroni, čemu prvo potpuno da se preda. Ta ta bujica bogatstva, bujica blagoslova, istinite svjetlosti, same istine, ovo, braci i sestri, Ovo je istina, pazite, zvuči jednostavno, ali to je istina koja prevazilazi neuporedivo sve filosofske sisteme. Pazite, uzmimo sve filosofske sisteme, svu mudrost, ali baš svu, da sad ne nabrajamo koje sve vrste mudrosti postoje. I daleko istočna, sve religije, pri tom pravoslavnom crkvu ne svrsamo religije, one je tijelo Hristovo. I možemo je nazvati religijom, ali onda da se ništa drugo ne naziva tim imenom. A ako se drugo naziva tim imenima, i ako druge priče nazijamo crkvama, onda pravoslavnu crkvu više nećemo nazivati crkvom, nego tijelom Hristovim. A drugo nek budu crkve, a ona je tijelo Hristovo. je tu mora da se pravi uvijek jasna razlika, jer ona postoji, braćo i sestu. I uvijek će postojati. A ova riječ, Boga nije niko vidio nikad. Jedinorodni sin koji u naručju Otca, on ga objavi. To je, braće i sestre, istina do koje nikad čovjek sam nije mogao doći. Ona je otkrivena duhom Otca našeg koji nam se kroz sina njegovog, ova ploćenog, očovječenog, dakle, sin Boži, koji se u vječnosti rađa od oca u vremenu, bez oca, a od majke presvete bogorodice, uhvatite tu konstrukciju, to je mnogo važno, u vječnosti se rađa bez majke, od oca nebeskog, a u vremenu od majke, presvete bogorodice, ali bez oca, duhom svetim od presvjete djeve i od duha svetog začeva. I daje nam novi početak, braći i sestri, novu mogućnost. Bog, pazite, gospod Isus Hristus je Bog, braći i sestri, baš Bog, pravi pravcati Bog. Sa svim božanskim moćima, ali pazite, baš svim, te moći je potvrdio tako što je vaskrsavao mrtve, ali to je radio da bi nas podigao. Lazare je vaskrsao iz mrtvih, pozvao ga i rekao Lazare, a zašto? Da ne bi neko drugi izašao, jer da je pozvao bilo koga drugo, da je rekao Adame, izađi napolje, Tu bi se pojavio, odmah ispred njega, odmak odmak odmah, nikakve karte, nikakve rezervacije, nikakva putovanja kroz vjekove i adskim prosolima, nego odmah tu, jer ga je pozvao vladika i sve se pokorava, gospod naš Isus Hristus, braći i sest. A da ne govorimo o iseljivanjima bolesnim i zapovjedanju nečistim silama, demonima. Dakle, svedržitelj, braćo i sestre, sin, oca nebeskog, postaje sin čovječi. Bog naš Isus Hristus. Zamislite to. Bog postaje čovjek. Što kaže isti taj Dimitrije. Kad uđe u teretanu, ili kad uđe u te visoke zgrade gdje ljudi u prelesi žive, misleći da imaju neku moć, neku vlast, da su glavni, A naš Dimitri je uđe u teretanu gdje su momci jaki i kaže, Bog je glavno. I bilo gdje gdje uđe, Bog je glavno. Gdje god se zasjeda, gdje god se moć navodno stiče i projavljuje, Bog je glavno. Gospod Isus Hristos je glavno. Nema izvan Njega, braće i sest, nema potrebe da se trudimo. Nema potrebe da se nadimamo da se gordimo, treba da se smiravamo pred njim, da bismo kroz smirenje i mi kroz njega postali nešto i neko ličnosti. A kako do toga dolazi, na jedan od najboljih mogućih načina pokazuje nam i tu istinu potvrđuje naš Recimo, brat, jer smo u crtvi, ali bojim se da po duhu ipak nismo mi, braća, sa svetim velikom učenikom Georgije. Jer on drugačiji odnos prema ocu ima, nego što ga mi imamo. A po ocu se i bratstvo mjeri, braću i sestre. Ako brat jedan poštuje oca, a drugi ga prezire, onda prezirujući oca i brata će da izgubi. Jer nema brata bez oca, a nema oca bez oca nebeskog. Kako i sam sin rekao na zemlji, nikoga ne zovite ocem. Jedan je otac svima vama. Nebeski otac, imamo roditelje, da nas mogu pripaze ili ne pripaze. Ali otac je gore i to je važno na nebesima. E sveti Georgije, braćo i sese, veliko mučenik, mladi Georgije, bio vrlo mlad, nepunih 30 godina, on je imao odnos prema ocu mnogo ozbiljan, mnogo snažan, mnogo jak, mnogo moćan, pun ljubavi, pun vjere, a ga je poštovao, kako i mi treba da poštojemo oca, Kroz sina njegovog jedinorodnog. Jer, kako nas sveti duh kroz Jovana Bogoslova, mi ne bi ni znali za oca da ga sin ne objavi. Niko Boga nikad nije vidio. Jedinorodni sin njegov koju naručio očevom, on ga objavi. Te stoga, oca niko ne može ni da zna, a kamo li da ga voli, Izvan sina njegovo Zato je, braćo i sve se, mnogo važno Mnogo, mnogo, mnogo važno Da se približimo sinu Da bismo i oca otkrili Kroz njega I tek onda možemo da se nadamo Onom trećem potezu Onog trećeg Koji je jedne suštine sa ocem i sinom a i njegov potez je neophodan da bi se sjedinili sa Bogom a to je na itije odnosno sijugasak svetoga duha duh sveti to budimo sigurni ni na koga neće sići ako ne bude poštovao Sina jedinorodnog Gospoda Isusa Krista koji je objavio Otce, ni na koga braću i sest, To budite sigurni, nemojmo se zavravljati. A bez duha svetoga ništa, nema života. Pravog i vječnog života. Nema ga. A kad duh sveti djeluje, kako je gospod obećao, da će poslati utješitelja i da će ti ljudi svjedočiti istinito s riječi gospodnji, potvrđuje i sveti velikomučeni Georgije, ali ne samo on, nego mnogi i mnogi braće i sese, mučenici i veliko mučenice i Dimitrije, veliko mučenice i Avakum Đakon naš Belgradski Pajsije Lazar Kosovski Vukašin iz Klepaca i bezbrojni mučenici Zlata Meglenska veliko mučenice i da ih sad sve ne nabrajamo ima ih mnogo Svi su oni, braćo i sestre, duhom svetim, posvjedočili sina i posvjedočili svoju ljubav prema Otcu. Ne prema Bogu, braćo i sestre. To više nije odnos koji nekad mi imamo, odnos prema Bogu. Kakav odnos prema Bogu? Malo iskušenje ili malo jača naslada sa lijevi i desne strane i mi smo se već odrekao. Evo sad neko da nam da neke veće sume novca ili da nam baci jednu polugu od 10-15 kila zlata umjesto tegova koje dižemo u teretanama. Mi bismo zaboravili potpuno na crpu, na vjeru. Mi bismo se odmah odreka, braći i sveze, na žalost, ali vrlo vjerovatno da bismo. A sveti veliko mučenik, ispunjen zlatom nebeskim, to jest blagodaću duha svetu, a to je najveća vrijednost, braći Islas, najveća i vječna. Nije htio da se odrekne. Iako su ponude bile velike, znate, nego mi nemamo ta iskusja. Znate koje njemu ponude prinosiju. Car rimski, dioklecijan, on je bio njegov vojnik, njegov vojvodan. Nudio mu je velike ponude, velike časti, velike vlasi, sve što jedan car može da ponudi. A ono što mu je otac ponudio nebeski brazo i sestre, kroz sina, to ne može niko da ponudi. Ni car, to ne mogu ni naši roditelji, tjelesi da nam ponude. A šta je to? To je ono što bi svim mi da imamo. To je vječni život. Ali ne uprazno, ne neki vječni trip, kao posledica nekog dejstva, nekog narkotika, nego vječnost u ljubavi. To je onaj osjećaj zaljubljenosti od koga nikako ne možemo da se oslobodimo i ako ga izgubimo smatramo to smrću. Nogi čak i izaberu smrtu. Kada je ta ljubav lažna i znevjeri, pa se mladi ljudi ubijaju, bukvalno ubijaju ili se postepeno ubijaju, odajući se razvratu, bludu i očajanju. Jer je ta ljubav prošla, ta zanesenost je prošla. Kratka, trajalo je mjesec, dva, godinu i kraj. I svaka se tako završava. Nema ni jedne braće i seste da je potrajao. Ni jedne. A ono što nam daje Otac naš nebeski, kroz Sina, Duhom Svetljim, to je vječna ljubav. Dakle, je ljubav koja nema kraju. Pazite, vječna ljubav. I to kažu sveti oci i u Carstvu nebeskom, da će ona sve više da napreduje i siluje u silu. E, Sveti velikomučeni Georgije, a to možemo i mi, braći i sestra, jer smo u crkvi, crkva to hoće može i može dan danas, može da izazove takva kretanja u našem srcu, ali ona moraju biti usmjerena. Ne može to da bude nešto rasijano, nešto od otprilike, to mora biti usmjereno na Sina, Gospoda Isusa Hrista, To mora ići, braćo i sest, znamo da zvuči tvrdo, ali je isnito, to mora ići kroz liturgijski okvir, to jest kroz pravoslavnu crku, pravoslavnu apostolsku, ili kako rekli smo, to mora ići kroz tijelo Hristovo, jer do Otca, do našeg cilja, ne možemo do kroz Sina, braćo i Vjerujte, ne možemo do kroz A kroz Sine idemo kroz crkvu koja je tijelo njegovo, a da taj put pređemo i da ne zalutamo idući njime, vođa nam biti onaj koga će Sin od oca poslati, Duh Sveti, koji od Otca ishodi. I kate On uzme za ruku, a uzimate rukama crkve, rukama apostola, rukama svetoga predanja, svetoga učenja, rukama svetih tajnih malo uzimate rukama svete, svete liturgije vodite direktno u naručje očevu gdje se danas nalazi i sveti velikomučenik Dimitrija a o te ljubavi braće i sestre niko čoveka ne može da odvoji znate, niko, to je apostol Pavle rekao, niko, niko, niko ne neka lagana naslada ili utjeka, nego ni mač ni oganj, ni glad ni točkovi sa ekserima, ni kolac, ni vješava, ni testere i motorne i ručne, ni otrovi, ni jame sa negašenim krećom, ni noževi, ni maljevi, ni vatra, ni voda, ni vrijeme, ni smrt, ni grijeh, ni džaba, jer ona je jača od svega toga, one je ne uništio braći srste. Ето је оно што је син дошоо да нам да, да нам објави отца који нас љуби и који нас чека да му се вратимо, јер смо отпали, браћу и се за знати, ми смо отпали, да му се вратимо кроз покајање. И ево су двери отворене, Христос је васкрсао, црква је отворена и ове двери, погледайте, све је отворено. I čitao u svijetu, u sedmicu, sve će biti otvoreno A kome, braće i sestre, ako ne nam. I prepoznajmo to Budimo blagodarni, budimo radostni, Budimo u prazničnom duhovnom raspoloženju I već sad i već ovdje Daj Bože da počnemo Duhom svetim Da se, duhom svetim vođeni Da se vraćamo u nebesku otačbinu Kroz Sina koji nam objavi oca i Carstvo, Otca našeg Carstvo Nebeskog. Koga daj Bože svim da se udostojimo molitvama svetoga velikom učenike Georgija i svih svetih mučenika. Amin Bože daj. Amin. Hristos Vaskrsa.